Надії всі поховані тобою, Окраю мій, потаврений ганьбою, І як душа моя в журбі Пісні співатиме тобі. Я, мов, сурмач без сурми голосної, Я, мов, стрілець без зброї золотої, Я, мов, орел без сизих крив, Я, мов, вістун, Серед могил 1915.